وَيَدْعُونَ إِلَى جَنَّةٍ وَرِيٍّ بسم الله الرحمن الرحيم أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْوَاتَهَا فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ يَحَثُّ حَثَّ الْجَرَادِ وَاللَّهُ مُغِيثٌ بِكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مشوفين. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَامِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَئِئٍ قَدِيرٌ سُورَةِ, مقصد سورة بَقَرَى مقصد سورة بقر بياند سلور مسامين إثبات تتوهيد إثبات رسالته جهاد في سبيل الله تعالى انفاق في سبيل الله تعالى په اعتبار د مضمون سره صورت په کلوري صوبه ني تقسيم دي اوله ايزه اي 100 پوری دي کی د رب توحید دوهه مېشا اي 109 اي د رب تعالی او درې مېشا اي 176 اي 254 پوری دي کی د جهاد په الله تعالی او څلورم مېشا اي 254 سره سره پوری دي د انصاف په الله تعالی او لیسات صنایتونو دا درې بابونو باندې مشتمل ده اول باب ایزپور دی دویم باب ایتونطالیسپور دی او دریم باب ای چالیس ناڅېنوی پور اول باب پاول کې ان مغایر ثابتی الله تا بیا ترتیب ور کوي تا بیا د مؤمنانو پنځه صفات حکم د دنیا حکم د آخرت بیا د مغزوب انلهم صفات حکم د دنیا او حکم د آخرت او بیا ورپسې د منافقانو له صفات حکم د دنیا او حکم د اخرت آی چرکی د مکی د مشرکانو مثال ذکر کولو د اور سره د مکی د مشرکانو مثال ذکر کولو د اور سره چې دای مثال داسې دی لکه چې یو ځکه تورتم تیاروي او خلک پټناشي لار ته ورپښیوي او ودی یو اوړه د بار ناراشی او ورسره وی په زړه نه روانه سره وی دي خلکو ته رڼا کی د پکار دادی چې د طور تم دی خلکو د دې اور راوړونکو سړي شکریا دا کړې وي د دې داغه سره پرجنګ شي او د هغه مقابله شروع کی چې موږ ستادې رڼا ته صورت نښته دي دا سړی دداران یو سي او د خلک په تور تم کې پاتې شي د ماشان نبی کریم صلی الله علیه و سلم راغو او د مکه مشرکانو ته د قرآنی کریم دا رڼا راوړل وازید دیږي د نبی عليه السلام شکریازه کړې وي د دا دوی د دا نبی عليه السلام شکریازه نه کا بلکې د دا نبی عليه السلام سره مقابلی جوړی کی او دی دیت تیار شو چې د نبی عليه السلام د مرګ بندوبسته وک او نبی عليه السلام په پا هجرت باندې مجبوره شو او هغه قدم چې نه لاړو مدینی ته د مدینی د خلکو په نصیب کې هغه هدایت وو الله تر قیامت ته پورې غي او په پا هجرت باندې وبلل او کوم حکم کو چې درېبي علي سلام د مرګ بندوبست کوو نو غوي الله تر قیامت و شرمول نو دمکه د مشرکانو مثال او دارنګي د دا غوي مناسب چې پر قیامت افوره هر څو کی نو هغه دتی ایت مثلاقتی بیا ایذ دارات کی د دا دا حکم ذکر کو چې الله څنګه ازباب د فهم چې کوم هغه ایتنا واغسلوا ازباب د فهم ایتنا واغسل نو اوس پدې ایت کې او کسوی بمن السما سرا بې مثال ذکر کوي د منافقانو د ابوسره د باران سره د ګړس ګروسره لکه څنګه چې په اور کې طهاسې اتونې دي یو د خیر یو د شر او ورته په صحیح طریقه استعمال کیږي د بندې کټوې روته په خای دا رنګي او جيمي کې بندي او بلکې توته تودمشي که د دی اور بند خیالو نه ساتي کم طلب بنده د شپېسملی او داغا هتر یا هغه په کور کې چې کم کمکې اور بل کړی وي او دا د مر نه ک یو داان شانې ته شي نو دا چې اور مر نه کې اوته شي نو په نه لې د شپې جس لاړ شي ټر په خپله پر شي او دا چې دبارره جس را شي نو بیا خو ماچلی چا اولی واله بتن چا د به و کړي ني نو هغه یو ړه نړ ي او توولله کوې والله چې کوم یا پهې اوسي اوس یو طرف ته داور نعمتو او بل طرفته تشات پېونه شو د دې ناساب چو ی چې نه ن بیالی سران پر ما او د شپیو د کېږي په خپله ټیوه بند کوي وای چې تکې منګ او ساس د ډ نه دا بله شوي باو تخته نوته په ت لې چې دا بله شوي باې دا سر پسې بل سرهول کېږي د پروس نه ایبل د سیس سره ورغتي نو وروالې ټول لروس وسیږي نو لوی الله سلام چې خبره کړی دا ټول سیسټم رښتې کړو نو څنګه چې په ورګې د خاصیتو د زاجر بده ووبو کې د خاصیت لري دا وب د باندې د سمې صحیح استعمالي لکه باران چې ټیم په ټیم کیږي د زاجر فصلونو د فارم پیدمندي دارنګي دا د تیزه نهرونم راشي دې سره باندې خپل ځل چې کمکار تسبونه سپونې ټولې د وبسرې تړلې دي په دې باندې بدلول فیوېزي جامي فیوېزي اولم بيبي سارو له وګور کې ونيان چې نو وبوس کې بل نه فائدې تي و چې کله د وګو د هغې زیات شي نو دا وګ چې کله د تندر پسره کې راغورې نوم ته بيو کی سی دا وګ چې د شي لا په شکل کې راشي نوم دا ملک نو یوسي دا بیا سبا یې کې دا وګ نو ابوک دی دو خاصیته دی پور چي دو خاصیته دی نو دارنګ دی د دې قران کریم هم دو خاصیته دی یو په دا دیو ملهلو پدینیا کیدا او عمل جور کو نو دا قران کریم ساده خیر او د برکت باعث دی دنیا سي وړي کیدا سمچ ضرورت به د دی دینان راشي الله جرم دی تعلق جوړ شي الله به نه خوشاله ایت به الله نه خوشاله ساجتونه باللا پوره او سب به الله پرات پانی موچميني ته به شي او څنګه د دې قران نه فهم خوړو نو او تا دا دا و چې زماده قران دې کیدی ته ضرورت نشته دا ول پنجبیرانو نه ودین دی او نه خبرې دي او یا زمونږه خو هم خاډای دي او دا خو په دې کې مونږ خپل ارماونه او دې کې موږ د پنجبیرانو دا نه ودین نه چالو او په خپل وخت څخه تر کې باندې تاسو ملګم خو دې په معاملاتو کړل یو د قران او سنت نه دماغ وړو نو یا سا ساده ساده په شرمونو شرمې د دې قران نه د ایراد دی دې قران نه د مخه راول دي تراث د تنديق جوګول نه به د تبو پرباد کی او قران کریم دا سمړ کتاب نه دی, کتاب دی دا ژوندې کتاب په څیر چې د دې رالي ګون کې ژوند دی او هو حي لا يموت هغه ژوندې دې مرګ پېنارې لو په کوم ځان چې مرګ نراځي په ناو زوال پېنارې دا چې دا کتاب تم فناو زوال نه او د دی کتاب په بندولو او د لریکولو چې څو کوشش کوي نو دا شته چې دیوال ته خپل سر راشي خپل سر به ماتي او دیوال څوک ورځوي نشي د سر په با گزار باندې ورځول نشي څا ورټول نشي د قرآن کریم دی د دې سره یو دی د دې سره محبت او که چېنا سره محبتو او سر کی عزت مندي کی او که د دې قرآن کریم خلاف ټکو نو په شرمونو باندې دیو شرمای او د بشي بشي د قرآن خلافو کو تر قیامت پورې شرمې دي یا او با کرسدیک رضی اللہ نو مرفاروک رضی اللہ نو دارنگی نو صحابی کرام او صحابیان تے شاگای قرآنی کریم د زنہ او منلو اکیدہ و عملی پی جوڑ کو دا اگای دنیا او اخرت بانا خیستشو تر کیامت پورې زد منشو نو دیس کې که دا مکی دا مدینی دا منافقانو مثال چکر کئی د باران سرا دا گرز بوس سرا او تیارو سرا او اس پر جمیتا خود کی رئیم اوکسب من سما او او دا په ګو معنوماندي را کله دا په د تنوي را ځي کله په تقسیم را مختلف معې دي د دلتهې او د تنین شي نو مطلب دا چې کله مثال تهوي او که کتن مثال تهوي او کهب سما به او به نصیبو هارن <تصحن> شي چې دبر نه پختہ باندې راځي باران تم سید ز قویلی شي ستا دبر نه پختہ راځي نو معنا او کو سویب مین سما یا مثال د دې منافقانو د باران د دبر نه یا مثال دې منافقانو په د باران والو د دبر نه او کو سویب مین سما او که اصحاب صحیح من سمه یا پهشان ده باران والدي د برنا یعنی اصحاب ده پهکې محضوف را ځي هم دی خبري او که حابې صححوي میمه او یا مثال ددي منافکان او پهشان دا باران والدي چېغ باران د بر نه راځي می نه س د باراندي د باران حاصل د بر نه دا مینه سمااس سره ځیککوو دا خبره مجبوط تنکیې مطلب مضبوط او که صیب من نه سوا یاد جدې منافکانو مثال پهشان دغه باران واللو <سؤال> د می نه سما د بره فه چې پهې باران کې ظلمات تیې وي و رادون اوګړهزاوي او بریخناوی، بیا جونه نو منې دي کېیکدي دي صاب همګوتې خپلی پځانې په خپلو غګونوګې می نه ق د ووج د یری د تندر نه حضر مو د یری د منا دی کې د منافیک د زره غ شکوک او شبهات د هغې تعبی کړی په تیرو سره چېره دا کآ حدي که نه دې زه کې دا در شورو شو چې دا سې دی چه و شی و کنه شر و و شی. دی ګر دې زره باندې چا او شو کنه داسې شر پیدا شلا چې جنګ جوشي او داسې چې خیال کوله چې دا بار مې با پیخي راځي په قران کریم د دې شکوک او د شبهات او نتابیر کوي په ظلمات سره د کڅنګ چې باران راځي کنه کوم خیال م کړی دا غې نه مخکې پیلا وابل وایي دوري وابل وایي سیلای راشی ارسه په ولا واړی تور تیری راشی دمخ کینه کباران نمخ کی تور تیری راشی د بیا جباران شورو نو باغی کې بیا درس ګورځم کې شامل کړی وی دا ګرس جناری شي خاله ته او یو ګرس ګرس او بل پک پدې اسمان کې اورا تش پک سپین پر اكو شي وندوي ریرانا نو مونافیک څه دا چې ډېر کمزوره بنیا ځمینه او غي د دې ګرز دوس نه یاري دی چې وګورو دی ګوتې ومنډی کنه دا شي وګورو دی ګوتې ومنډی د دې د فارش داس نه تندر داواز راځي چې وګورو لا پاتې ونيشلی چیرته کیداله ونيچوي دایری نه دایری دا دا نه هغه د دا دا تندر دایری نه پسورو نه نوځي ځان پسې ورونه باندې نو دا میثال زموږ منافقتي سی او زه چې کله د قرآنی کریم باران شروع شي او د مسكينا خبرو شي تر موږ درس شروع کوو د دې شه در درس شروع کیږي او د دې شه په مرکز جوړیږي او دا به کې کتاب کې نه د ترкайसूचना باندې کای موهیت خدا کار کوي کنه نو دلته د بمنافص پانی تورې تھیوري راځي دا مرکز ته جوړیږي دا بچو جوړیږي دا مست جوړیږي د شه په پیښې او داسې نه چې چرته کوم پکې شو او دا سې چې چرته موږ ته پکې نقصان مېلو شي او پتنشن سبک پا پکی یا سوکوی یا بناوی خود داگه تم توبه دغه داگه دا پا تیوین و آسی گپونشت مندی و پا تیانی دی چه کاری دی بچه این رو جی پخ کرد و من سوک پخ کرد دا همون سو دی سبک پا پا دا خودش داقه مراکون او لین دی پین دی جوری منافق او سوچ که شکوک او تیاری یا ری دیوانه را هری شي پړې یو تیار سی او بل راځي یا خدای کدل ته دا مرکز جوړ دا بسوي او کدی ته دا د جاری شي نو دا بسوي نو خدای کار دی د خدای کتاب دی نو خو به چلای نه پدې کې نا ظابی وراضن قران کریم خو ته شروع شي نو خو به اصلاح کای هغه خو به پاره چې باندې رښتې تدن پاره چا کیوي قران کریم خو به به له هانز نه کای mesti tar ta ke pa munafiq bani o khabar pet نو منافق ورعد طبوي چې ګرزو شو تندر پر راځیوته د درس په دې دوران چې ته دا یو یو خبره کوي چې په منافقته وي په منافق تندر را پریوته او که چې ته دا یې رډی رازیا نشي نه به د سپرګې داسې پوسی کې څلم کړی ته چې کدا ولي دا که چې نه جرع اسمان چې دې ویلې دا پر کوجه باندې د سپرګې پټی کې دا څنګه منافق سپرګې پټی خیال تکو تاسو به یې سره دا واستاز مو باندې کوي خدابو ژوند کې وتا ستدا پرتېدا وتا څه وی نهي هیڅ سترګي پټي کې خدای په حق خبره نه پريتي په سپریدا وکړه بل خبره نشته دي کومو وخت را خراب کو دا طول کوه خلک د ولداینو په هیڅ ډول دا به په مدار سره را کړی دا ده منافق داری ته وځو په خبره بدل, بدل بدلای چې نه دا درست ګوس په ما راځي چې دا ناراضی ته قرادو کې چیر مری پسی چماما خان سے لکتی بچار دے چ سو پکی کینی نظام بچار دے نہ دا کوئی ردے ہویا تک 15 تنہ پروسی تو توی تے دا وعدہ پکور کڈنگ تکور دا نہ روا دی وداش پہخلاص کوو بیس یہ حوالے رمخین اس بو سوت خورم اس لو کی بچ گیا بہو لزوق تو غی بد نہ گڑی منافی کوئی نہیں خبر چو کہ ساجا ہر شخص اپنا غم کھا جیدا کوسو کہ پہاڑا طریقہ کج تے دی دا دا بلا خبر دی خو بس ڈنگ تکور دے ڈنگ تکور دے نو منازق اور کھلی او سا دا بیان دا یو یو آیت مده دا په معنی سم لکه دا تندر دا شرب خونه را غرزی نو ورادن سره تخویف ورکی تخویف ورکی چې منافقه سمشه شک وری وراد سر تخویف ورکی چی منافقه دا یری با پتا رازی او دا د تیم تیم مرد با پتا تیری که خوزان سم که وبرخون دا قرآنی کرین دا دلائلو نتابیر کرده پا برخون سره څخه د قران د دلیل پیش کی نو منافق ولې د یری نسترګې پټی کی نو یا سالونا سابيه هم او منډي دی ګوت خپلې اسا به غوت تويلی شي او انامل دغوت شروع متويلی شي نو په دې وخت کې خو خلک دغوت دا سر منډي که خیال کوي څنګه سر منډي کنا دا په منډي دا ځای وبانم په روغ نه چې کنا خو چې خالی دوه یې چې غوړې ته د غوډ دبنه د منافق هغه موبایل لري چې اشاره دې چې په دغه قرآن دومره بد نه دي دومره کله واځي چې د غوتې دا سر غوسته دي چې دا له غوتې په دې غوت کې ومنډه کوئ چې د قرآن دا आवाज نور اوز په څه وی چې غوتو کو نور منډي 3000 څخه ورو منډي منافق وای چې دا ټول یې پر په دې غوت کې ځنه کم چې په له سندره اورم دنت کور اورم په دې دا درس څل فیال څه نا ف و چې زما غپ ته به د آ د اواس را نه شي یریږي سخت ونه او مني دي اب هم وتې خپل سرونه دګوتو خپلو پیسانان یم په خپلو غګونو کې می نهته وایق د ووجي د تندر ده سوایق جمعه د سوقتون د تندر د یاری نه الموت مو دیې د مګ دیری د مغ نه چې دا سناتندر را پرورووي او زه بهې نو د مناف بهیان کوي چې د منافیت د کوورآ د اوریدو طاقت نه شته دقرران د سره کنا نه شي لکهسیمه چې انسان د صدر دي اوازته نه شي ټینګې دی داسې منافیک د کوآ دی اوازته نه شي ټنګه دی ځکه چېډي ته زه ک د د نه میډ دا روزانهانه په مدونونه یو د چای دا وورونې دي او دا ټکونه دي دی ته په سووکې او چې کم دا پنیت په راغلی غغ یو ش را کې که نه کلي مدی که نهله جو را ته کنا کې کړ مدی که نه الله ماسی را ته وکې کل مدی که نهله د ساې له مشر ورکرکې چې زمونږ دګدونونه مونږله په بوته کوو نور ملیو خو زمون د پیس غستې چ غستې دی خومونله زمونږګدونونه نهدي په بوته کړي زمونه خو مرید او هنمون ته تللو اوس خو خدای نه مدونونه س پیدا شو چې یاره کمړ شوو مید پله بهمون نه تهبو الله دې ولي شي چې الله سواه دا وځي څوک زموږ کتاب چې دا عمل سم کوي جنت ته پوزم ولله خير دې سو جنت ته بوځي یو امید کوم بيداش نو نور ملیانو په موږ لا جديده وبا کړی او چې ویسنا پنيت خو سو करावे لیکنه نو منافق خو دې اسنا پنيت نه راځي کنه منافق خو ټول مرفق خپل ذاتی مفادو باندې راځي او قرآن ته کينه نو الله ولا چين محیتون غیر کافرین په تاسو ران باندې تلته منافق تسوی کافر سیاننده منافق اعتقادی او کافر را یو شیدې ګوره وای دی دا دې خبره تا یو دا هم شي زونه نو مطلب دا وحی تم بل کافرین کوم انسان دا قران نه انکار کوي وګوره دې د نړۍ د درس نه پات کې دې نشي دې وایې چې دا بغړ ته او کېږي او زما 빌ډینګ ته او کېږي مونس په چې نه دا چې کالغانو کې کېنه موږ د الله د صاحب نه بچو بچ کېدلینش ته منافقان مې کا دل برقونه دې به چې دا برښنام یخ او ټاټه یې ارشارهم نظر د سترګو د دې خطف شي څنګه تا لکه بیچر کولا چی پس مکا بانی دانی پرتیوی او, او پیوی او بانی دونگا ندائی او اغاو چکایی نزاشان تی یخت و فابسارا هم مدلب دام چی دا قرآن دا دلائل بدون خوارش دمرا لکه دا رانا چه خوارشی و هر طرف دا هر یو سیز پخ بلخ بل پانی و پیجن شي دا هر یو رنگ اغا حقیقت خکارش چی دا طور ده او دا سپینجی پر رانا کی پتو لگی کنه چی دا خفز او دا زور دی او که دا زوان دی دا انسان دی که دا حیوان دی دا هر یو څه رنگم معلوم شي صفاتم معلوم شي کیفیتم معلوم شي نو دا نجبه قرانه کریم دا درسو عام شي او بیا خلقت تور او سپینو پیژنی او دا منافق چې په دې خپل خندا او په دې خپل صلاتای باندې راکم خلک خپل اعتماد کې غست دی او دا ځانې په خپل اعتماد کې ورکوې د خلکو په اعتماد کې دا اعتماد میت میت پختم شي وېره <تصفيق> منافق باندې خلک یو وخته په اړه څه ماږي اوسې ته له قرآنی کلین د دلایل خاره شي او دې په لاره د منافق ترامتوبو نه خاره شي نو خلک دې په خپل سلوک بلونکو په ځینې چې دا منافق دې به ځانته را ځانته راتولک دا خود قران او سنت سخت دښمن دي پدلته دې منافق لا یره ورکې چې منافقا دا رانه بخور شي او تا به خلک او نو غره بیا به دا حیثیت او دا مکان نه خبرې دا اوس نه ځان سم بیا وی پټې دوی دوی یې نی بیا بده دې ور پټيږي پټي دوی دوی نه منافق کله ما ازعن لهم هر کلا چرناشی دیتا تا منافقانو ته مشوروان چی پی پیرناکی باندې چې کله مثال کوي او تیارې راشي د باران د ګړګړنو ونودري جنلار وطن ښکاري چې او پر چرناشی دې پکه سره کلار ویني لارویني بیا روان وي دقدر دې د پينځه ده. نو ناشن منافقتي د دې چې کله په قران کې د قران په محفل کې د دنیا فایده وی نو دې بده سره بیا منګري بیا په امن نه. چې کله انا انا هم وي مونځوي او داننګي چې په تقديب په چکر وي په خرات وي په کې نبيو هم دې ملګري او چې کله په کې خرچه وي تاوان وی نقصان وی نوبیا وایسته سره نیم دا څو ته زه راځي یاره دې زه لا تقدر در شروع یاره ما ته اجازه دي یاره زموږ د یواز د دی سره ترڅو یاره څوک نه د ختمه آتیږي نه څنګه بدلولیش تمام لا ما آتیږي نه زه دې شم څوک او زه ما خو سترګې شم کوړې دې ما ته فکر کاری نه په دې باندې ګډه راغلی او چې قولی و ته نه ختاري تهله د درس وای د دو بانی بانیل کوي که تهله په داس وای لاانکوو کرننده زم چل دی دا سره مخغان دا سره مکم خا نه شته او د دا سری خراب دی د دا ې خراب دي نودعوتته منافق نه چل انصاب به نه کوي خو کمم ځای کې د خوا د خوشاله خبره نو منافق په بیا د ټولو نهخختې ځان حثیر کړي او خو کولی به سنبال کړي او راغلی به یو زورر په تاسو خوشحالهزما خوشحالهته ځان خوشحاله باره خلکو دې زنده خوشاله <سؤال> او خوشاله ور دي. چې خوشاله یې ته می زادې ته دادا زایما او د شینګو دې پښایمه. او چې خپداري نو بیا به پسترګو نه ني. چې خدمت دې بیا به پسترګو نه چې انفاقي دې بیا به پسترګو نه ني. دادا منافق کاری لکوري نساء ګورای. صورتي نساء په زمکي پارت نمبر 72 دعاو یايم. و نه من کوم یقین بعضې په تااس کې لمن خا مخه خلکتيله یوبې ان چې سیک ددین په کار کېله یوبې س کو ددينن په کار کې کومونس کې بهتي په درس کې بستي در سپت کې یمن خامخره خلک دی نېبته ان الناس صينور خلق ترسته زم نه نه دونه وخت ته سکه یزمه چې اسه هم نور نشته لفس ما پوهه قرآن ولاله بلیږي بل ته یعنی فریکم رهیلونه به نه راوالم چاله به ورکه تامه زهرات خو کلی په کلا روان دي کین د برستند ځان دی لیونه کړه دې او په دې عمر کې سانه تر زمين په کلا کوسوک دې هاته دې منافق پوله رکاوټه شي كوسوک بزاوت باندې دې منافق پته وي موږ دې چې نه رته غره ته ته خره وګرو نو زمونه سره کجاواند له یو د اړین کیږي به څه یار ولبته دغه منافقانو کار په خپل باندې وځي بل ته بموي کوتي بازارونو ګرځي دا خیر دی کبل په تو کې ګرځي خیر دی کپ پارکونو کې پټایلونو باندې ځان خیر ته قانون وته استم د دافیېې <سؤال> ور سړ ویللي او تهه سن لم ته خان دي خوکو کوورران ته ځې نو بیا به وي هرره دا د فیتنو د ور دی اوښله د کورره تل نه دي په کار د چې ښله د کورره نه دي تلل په کار د دا په پااررکو چې دا پټالون وللی ژګې دا فیتنا ده په دی پااررک لاتون سته پلاران دي کوستانیکان دي و دا دې ښې ټول مهاررن دي چې په بد نظر به وت نه ګوري تا سووک نو منافق په تخپلن ضدین فکر کې سستې او بلوم سستای کوي عمر دې لري ځیاس انصاف کوي بلوم وکړ تا تاسو ځ خپل ځان لښکای خپل بچی ته ته نخړی دا تلګیایه او دا ته انصاف چې نخپل ځان سپک کور ته خارګه ته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته اج نه ورکم چې تق ق روپ ورکو د ق روپ ورکوو نور خو نه وررکو او بیا چې کوم ځای دریا کاري ف وي او چا سر دل بهدللي نو بیا بهخ درستی باش د منافق تا تاری بس د فیننا ثابت کوم موسیبهتون دکه چرې رسېږي تا او حال <سؤالك> نوای منافه قد انام الله <سؤالك> ی یا پهته سر سان کلړی دیله په مابانې اسلام ما هم شهيدا ده کله چې نومز دد سره حتى شکر که چې زه چې ح نوم تلییک ننس پهم شو ومنافقه انديګوندونونه کسان شدان شو ومنافقه منافته تا د خدارو ش نه کې و منافته خوشي ک سرلو وتلي اوسی خ خوسې باران شوسې بارانلو لپ ورې نو چې جو ورې او اوستا <تصفح> <تصفح> د خدای د رحمت پهدي بارانه ډولوندن نه کې تاله د خدا اړو دا ثواب در نه کې تا په یخني کې د ران دس د کړول دا خوندنده او دا د خدای تاړو در مسیب نه کېمون افقا دا دبات تعلیزهت الله تاله در کوي دا خو خالد چې په دې یاته موږ نه سړي د رینه چې کوم خونه لي قسم دې منافق په فور کې په بل ویټ کې باندې چې د منافق په ځای خوشحالي نوي کوم چې د قران والو د خوشحالي نو علينا ثوابکم او کوشری ورسي کتنا ثواب وصلون ته خوشحالي من الله الا ذا طرف نعمه jihad کې ګټ او شمال غنیمت راشي تران کې ختم شي او بل فن ته تورشي پاتې شي یا سبل څه پاتې شي بل بل بل نو منافق به بیا په خرڅ کی مختنی خو بيدويش په تم کې و دې ډیر مخکي مخدي کیږي دا پتیلې دداګه سره یو ورو کلاق پاتېږي او دا پتیلې دداګه ځای خپل <سؤال> انکی پاجوري آیا ډیروله شنو ورکاون آیا پلان کې یا څنګه ده ته خدمت په تم په چرته وي اڅه انصاف نه دی کېدای تر چې دا اوسه د وشتي تم له ټولونه سانځه مخکي کومو ته یې مدې شي دا د منافق کاری او چې بیا سو مطلب کسان خو بیاوی ژې منافیک کلو. چې دا خو د خرج تهسمت په ټم کني په حالي د تکیدې ټیم لظانده ووررسئ نو بیاړ کې وي ل یپ نهخوا مخوي دا منافا هم کالم تکم ب ن نو ستاسو بر منز کانم ت کوم نو ستااس بر منوب نه هوتهتی جس بر منز موور پ تونسو دوستتي تو ډوځه وایي چې دې جهسه ته دایم چې سملګړی یا وایي چې پلان کایم راځي له ګوري او دینګلایم راځي له ګوري آه پدې سې ستر ګټو له وته لې کی ځان بیا غایب پرې شي و بینه واده بنده هو ته ډوختاري نه نو وایي مو ډوختاري منافقه هم تاباني بخل ترڅو یې پورې ته ماسې تب ترڅو یې پورې حل کوله دوکی ورکی نبي اړه کوي یا لایتنی ہے افسوس ہے مالرام کون تو چوشمهم ددایسرام بچ هااتې په تنظین کې نه فافو دا ه کامیاب شوی و پهه نځې ما په کامیاب ل سره غنیمت پر را ته شوی مال به راته میلا شوی نو منافیک ټول ټول مر دنیایا ته فې وي دو کامیابی س وي دنیایا ته چې بسته مړه شي اوګردي او چته وئ داې دا سووکورئ صورت حجر اولهسمسیپت کرهباره وکورئ منافق ټول مره د دین په یو کې نارابه ونیږي کله میدان دانته نورږي سورته هیڅ ول سم صفارایت دی ربره سورته هیڅ ول من الناس مې يعبود الله لا حرفا وَمِنَ النَّاسِ و باې د خلکوونه منه غدي یا بدل الله چې بعدف کو دلهله هر فین په کناار باندې په یو سا بندې اساب به هم او رسېږي د تا فیده پهدينیمکې نو ثمان نه دي خوشحاله دير پههغبانې جینکې سرتیظان سره ب که نه چې په ختهبي لر چې داسېګونه وي بوتي ووي او بغوي خوشحاله دي ويخورور کوم پهکیوکې او نسی د چټیکټ وانلی نو خو دې په تیاطرش عالی موږ معنا دې درس زیات قشالې پسي پتون نو مړیږي مخامخ بدل شي پتونہ کوي بچو د وړو پلان تنظیمېږي چې کولې پراندې ا دې چې پکی خوندي ا دې چې پکی مژیدې په چې دا ټول غمون را نه هیرو هر سم په شاکل یې سرات نراي دي د قرانه جيبه مې فل سې دا لرونه وای؟ ها؟ نو دا لرونه وای؟ نو دا لرونه دا هغه دې چې د نړۍ په خوشاله و و ان صابتون کتناته او کچري اوره سيګي دي منافق ته تکلیف بدین دي مين قلب علا وجي لده اوردي په مخبل باندې جرا کنه چې د قران زنا شو کنه خيره مونې لیدو دمه چې اشمره زنه دي مالای ترجمه یې تلوم ناسه ټیک څانک او <متاز> اوس وکلا زنا <متاز> جوړ وکلا وڑنا جوړ وکلا سره جوړ بچي کله یوه ځنه د پیسو تاوانو <تصور> کوي دبل ځنه د پیسو تاوانو <متاز> یوه طایپا که دا سیده د دې لپاره چې موږ پرځمې زنا <متاز> څه نه وې خبرو خلکو وی چې په قران کې خوندو مزيدي <متاز> ماخه <متاز> پوسیونه لیدو د سینو خوراندي دا او ته شمرلې نه دي او دا او تش شپلیغه نه دي او دا او ته شملامه دي یو مېرته یو بل مېرته سو کوئی وادله را نه و سو کوئی حمل را نه و سو کوئی کینه ناسته یم چې چا شي دي دا؟ لو خاطر دنیا لا وې ول دنیا والاخره وفرته له منافق دنیا او اخرت غن تاوانی شو ذالک ول خسران المبین او د ده منافقت کار د توان اختارام چې منافق ته خوشاله پټم کې اچيري او د خفدان او د توان پټم کې بیا تخته دي دکه هیڅ مطلب په تیم کې دیا منافی کوئی نه شي دباران شي او په منډه منډه چې تایاني ټولول وی پردی ټولول وی خو راوي دا پړی راخولي نو لاس سن کړو ها ته نرانو کاری چې نرانې و شي او بې غیرته بیا پریده چې تم چته وخیش او مالا حضور خان دي او مالا کس چې تعال زور خان مې دا چې تم نشي چې دا ها درهلم نشي چې ټولې دا تلایب لوشه چې څه ډول چې دا خلک بيvain خبيګدي او منافق وایي مته دا هر څه خوري دي دا هر څه د بلشي د منافق په دګاري چې په غم باندې خوشاله او په خوشاله یې باندې خفا نو الله رب لځ د دې چې د منافق نه خځي کړا چې منافق په غوړه تلکا د مال چې غونې استعماله حسبې کوون ترکاری او روټل پخ که نه مالته په ې ای کوواچ تاسې که نه دته ته چې به منافیک تهای قا چې تونون ایقې ته ور تا به استعمالی او را به استعمالی دی ننسات نه نه به د خ له ورکي نه به د خوشاله رک دا به د مناف کاري خو د وپیو خدل لا شوکره لوکل نهما هررکه لا واله هم یرناشی دی منافقانو سان مشوروان شي سي په يرناشي په دي دینتي به درس راځي وای ځا اسلم او کناشي تیار شي الی په دي باندې خامو نو دري دي کله چې په تکلیف را راشي چې تکي بندنا وخت کور ته لاړ شي هاونه 20 تکي لارې 20 تکي مورې 20 تکي چې نه زساکورته زراتلو ته ته کومه زړه هاوی چیرې په لارې کې ترفیک جام شوه او ګاډي شو وته خو به دي خو مخوري کلمس چې کمم نران ملګي او په خدای مایونې د خدا په کتاب نوغ و به زهه و نهده ووي کهه زما هم خته پپ په کوم جاي فته خیر دی خو په زما بیا وي نه زه خو د سرهځم ې توون چې بز په خیر دی دا خلک بهدينکې ت نو او چې ملافیکغ وای نه بته هغهه ب یادته قس په کا م یاد چې دا کورته راغه وکم مییوش نو څکه موهې دی دلته سره د زونه محبتي قران سره دړنه محبتي نوغه بیا د دې قران د په هر څه خبري برداشت کوي بدنامي برداشت کوي تهمتون برداشت کوي ته زموږ په اساسانو کې خلکو سسونه وي تامون هم په سل خلکو سسونه وي سونه تهمتونونه سونه سړي سونه خپل جسد خلکو نه وي په دې د دې د څو د په اړه موږ قران توري کې دابلله کار کې زمونږ د اوس سا مو سررم یو دشمنو د پرران په کلي او د سا مو سررم به سخته مقابله کولو رتدارې نو سا مو سررم فر و یو ور د خې سره جن شو دا یو کالو دی او چې خې دا یو کالوته او کهخ بیاخود کیاو خو دا چې دا یو کالو لږ بې خبره و نو وایلاړو او دجممات لوور سپیکې کولاو کو او ایانې فکیکو ساز مو محترم دا خبره ماله په خپله وی چی د دې مخالفینو دی تدبیرونو باندې خپقتي غوا ما طيبه لنا شرمای الله ویر سوا کوي نو دا یو قال په عمر کله له ممبر تا وختو نو سپیکر صاحب اوب اعلان په پلانو ټول خلک په کولو ټول خلک په کولو وګونو گو وره اتحاد فلانی مور له طلاق ورګړي دي اما د فلانی مور له طلاق ورګړي ما ول طلاق ورګړي په درې طلاق باندې خزه طلاق او کړه په نور او بیا مونږ ریدین د شچې ما په لوی ورته الله په شرمونو شرمونو په سپینه کې او په سپین سر نو مونږ نه څه بیا نه شرمې تللې بیا نه څه ساتلې وې خو داسې وخت چې ویل مهلت یې نو دا وې جوړې دې مونږ دا د الله دوستان ني دا د الله بشمنان نو ولاو انشاء الله دا دوستان دي ورکه منافقته چې منافقان سم شبري دا منافقته پر کفر ته ورسې او دا کوفر وری جهنم ته راسی دا کوفر وری دا الله د غفې او د غضب هدارکی مولا شا الله هم ستر فخید الله جبر ایمان لزهبا خ مخابوت لیو بسم انتق قد توریدو ددی و بصار متقدل دی ددی ګور دیږي چې د خپل قلب نتاویر شوې دي لزهبا بسمعین و بصاریهن سر خیال دی مطلب دا چې لا سمشي منافکان سم ش کهې کوفر ته به مرسوم کوفر ته به موروممهر به بانندې اوول به بیا به پورې د ایمان در وور دس کنج شې او هم د سره موقع تو به ووب نو والله ش الله که چر خوخوا زلله جببر ایمان نله زهه باخامامخوا ب وتلی او بسم تااق چا ووردو د افساره موطاقت سلیدو د دي قران تاسو ګرانمه چې تاسو مخاله قرآن ته نېکینی او دوی دلته پدې هوک باندې درو یو یو څوک ورکولې دا هوک یو دا یو هوک یې دی دا یو هوک یې باندې دا بالکل نه وای او ور څراو आवाज کړي دي چې وای دا د څه ساده څه ته قرآن نه کې پس یو هره هراملګری هره مدرسې چې پخمه پدې کلی کې دا ترڅکه د یوه یوه مدرسې کله باندې باندې کا سندې د یوه یوه کله په کور کې وزینو خدای خو الله پاک چې باندې په زوري منرون دي جو څالی یو سل روپۍ تاوان د ورځې ورکول هیڅ شی بو وته نه بوټل شی بچ سل روپۍ تاوان دی ول <سؤال> سل <سؤال> روپو ته بس نو او <سؤال> شی هغه ځای چې سل <سؤال> <سؤال> <سلسل دريجراش و سلسل تی رایوزه شوی ندمیشتی سور شوی دریزه را شوی و دریزه را تاوان تا بیده تنگی دی نگی دی بیا و تول خلق را تلو خوالاوی نکنه دا د زور ایمان زمان نده خوخ سما در محبت ایمان خوخ در محبت ناس فنی قران تا خوخ در گوله یو عبادت تیو یو محبت تیو پزور نکی او چې در چا ون فوران ته محبتې م سر هغوی الله په زوره نه راوللي کله پورېمون دا ملګري کلک شي اون خلي راشه راشه راشه پس په زوره ب راولی نهبلیک کوي نه به کورران ته ګوري نه به د خوندا په خبره خانددي ل بر د په خبره جااړي او دا ګوننجې مشهې تنې بیننی ولی او تا ل په سر در چې خدای پاته اوس ما تهسه شي ل ناستسته ده چې وه خبره دی فورن خلي دا مالک چې لا نسته لدونونه را ځې ځای دیرنی ولی دی یکل نهکه یا ډول نه کول نو د زور ایمان دله نه دی خوخت دله داس ایمان خوښ دی چ به ناژ وړئ او هم قرآن راژ قآ ته وکیويته خپل محبت پخکاره او بهې غریي وي او به د پسی وي او ته به پیا بزه مته قآان شته خپللو غم خادو غمخادو ب نه کوري بیمارو ته ب نه کووره زم به و ځم د خورآ پر شورو دی داسې خورران دله خوښې او داسې خلکول الله مضید ترقي ورک په مخکبانې پوي او الله دو په ته ډه کې راله نو واللهشا الله چریخ خوښ زلله جبې ایمان دبا خام مخه بتللی او بسا اندااق تدو د دي اوشار امدااقت دلیدو د دي دا خلک میرانده کړی وويکانه و الله وي نه داسې نه ان الله يقينا <تصفيق> الله او کوتوي سره صف خپل مسلمان هه ما ه کلمه وی دا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی بنت وختم نسكوم او هاج میکنه دي او د خیر عمر له خو بیا دي تلیم او ما صدره کورم ل دلوی نو الله وی سره د دې منزونه بری جهنم تواچ سره د منزونه بری له تاسو د ډیر خلکو زونه سره د منزونه مهر دي کنه دي غلته به بانګونه وایي په بانغ جي تلته با بې جمعمات یو به با بانغو داام جي یو وایي ما بانګونه وي بل وایي ماونه وي په ما با بانګونه به جدي په منزونه بهجنګدي او دو طرفته یوګورې د مخالفت کې بم خو بمبالجني ی به وایقرآ او بل به وي فای لعملله ی به درس سفا وا او بل به وای نهشيقرران ب بې شي حق بره پ بې شي دغه سره غوا په لارو کې ناشتي او دا خزه دا پونډه به سې کوي او لمنې به سې کوي غره د پلان کې لمکار شو او د پلان کې پنځختاره نو خدای دې په ستر وورون کته ته بلار کې ناشتي سره نو په دا غوا لارو کې بناستي دا وبو دندان به کوتي جوړي او دا خزه به کې را او را ګورځيږي به څه به تو او خان دیبه او به مو هرشي او پرړټي ته یا زر دار را هم راځي چې دا ولي سرده منځو نه زونه مہر شيوي دي سرده حجونو نه زونه مہر شيوي دي دا ټول راځیلان به راکلو شي نو الله وای ما ته څنګه نه نه دا د سرده بي منځو سرده بي هاجه سرده دي, سرد دي, سرد دي, سرد دي روږي او سرده د تجودونو د لداشن مہر الله ته څنګه نه ته څنګه په منځلاسه ته څنګه تش په حجونو په وروغلاسه ولې بوته حلته چونه کړی لئن الله یقیننا لهم على كل شيء قدير قال يو سي سواني قدرت والا ده ادي سيواني اول باب ختم شو ودې کې د درې او څلور کو بیان شو منعمن لهم مذوبن لهم او زوالين ايت سطراتي د مکی د مشرکانو مثال د اور سره او ايت 19 کې د منافقانو مثال ذکر کو دا سره په کې تخفيف ورکړه کافر او منافق تا او تفلی ورکه مومن تا ده ده کافر و ده منافق بله ختم کی ده دهی ده شکوک او دهی ده مخالفتونه ده دهی ده زور و اقتدار بله ختم کی او ده قرآن و سنت دارانا بخوره او ده خلق و ده کیده و ده ملونی اصلا بوشی بسیخ